24. fejezet Végre besetétetett Snétham folytathatta útját. Ezúttal jóval nehezebb feladatnak bizonyult megtalálni a kocsi kulcsakat. A Honda kulcsát majdnem egy órán át szinte eszelősen kereste, míg végül az egyik talelc fiókjának legmélyén egy üveghamutartóban tárolt halom aprópénz között akadt rá. Hirtelen ötlettől vezérelve az utolsó fél órát a páráskarásban azzal töltötte, Szigetelő szaragkal átragaszkodta a kocsi rendszámának egyeseit négyeseknél. A Honda szerencsére pöccre indult. Ügyelt rá, hogy a sebességváltó üresben legyen, de azért benyomta a kuplongot. Ha tanult valamit az elmúlt két napban, akkor az az volt, hogy az ember sohasem lehet elég óvatos. Már járt a motor, amikor keresgélni kezdte a karácsajtó nyitókombját, de nem találta. Basszus kulcs mérgelődött, és lekapcsolta a motort. Valaminek sikerülnék kéne már ma. Kitapogatta az ülések alját, a kesztyű tartóban is kereste a nyitót, de semmit sem talált. A falon lévő kapcsolót kell hát használnia. Tartott ettől az esetőségtől, mert így fény fog fürödni, miközben teljesen védtelen és teljesen látható lesz. Miután döntése megszületett, oda sétált a garázs és a konyha közötti ajtóhoz, de ott sem talált semmilyen kapcsolót. Lehetséges vannak. Hát igen. Néhány Bélinek 12 év alatt először saját magának kellett felemelni a garázsajtót. Meglepődve tapasztalta, milyen kis erőfeszítésébe kerül. Amikor a garázsból, behúzta a kéziféket, a váltót újra üresbe tette, kiszárt és ismét kézi erővel becsukta a garázsajtót. Amikor újra a vezetőölésben ült, bekapcsolta a jövet, legurult az enyhén lejtős felhajtón, egyenesbe tette a váltót, és óvatosan elindult. A kocsi gyorsulása nem okozott éppen katartikus élményt, de egyáltalán nem volt el rossz, mint amire számított. A szívem majd kiugrott a helyből, ahogy a lidl sor vége felé közeledett. Három rendőrségi járulkocsijat szorosan egymás mögött, kék lámpáikat villogtatva. Éles kanyarra befordultak a településre vezető útra, majd felgyorsítottak, és eltűntek abban az irányban, amerről ő jött. Néthen arra jutott, hogy a fickó, aki reggel meglátta végül, nyilván értesítette őket. – Biztos benne, hogy ő az? – kérdezte Greg. Sörgetően és nyersen beszélt, amitől tot úgy érezte, mintha valami rosszat követett volna el. – Mennyire kéne biztosnak lennem benne? – Vágott visszatod? – Most már az ő hangésén gerült volt. Az ajtónkon hagyták a fiú képét, és csak annyit mondhatok, hogy az a gyerek, akit kb. 5 másodperc erejéig láttam 15 órával ezelőtt, Hasonlított ehhez a képhez. Tott felesége, a fia, meg a kutya mindannyian oda gyűltek köré a konyhasztalhoz, hogy tanulj legyenek a kérdezfeleleknek. Greg mély levegőt vett, majd kérdeztette. Nyilvánvalóan nagyon feltűnő volt idegessége, és anyja félreértette viselkedését. Mint a béli ügy eme részének nyomozó tisztját nehéz döntés előtt állt. Ha jelenti a megyei rendőrségnek, hogy a fiút látta valaki a Janskins telepen, az egész fegyveres testvért szállna talán annak a helynek a kivételével, ahol a béli fiú valójában van. Legalább olyan biztosan, ahogy a ma délutáni felfedezése előléptetése vezethet, egy esetleges hiba arra ítélheti, hogy egész életében közlendőr maradjon. Az elmúlt 24 órában sok százan vélték látni léthent, néhányan még Kaliforniában is. Mindegyik riasztás vaklánmának bizonyult, Regnek több bizonyítékra volt szüksége, mielőtt Farkas kiáltott volna. Valahogyan nyilván igazolni lehet Mr. Briscoff történetét. Ismételje elkérem, milyen ruha volt rajta, amikor meglátta. Kértek Regg belül feszülten, vagy kívülről türelmesnek hangozzék. De a türelem, akár a valós, akár a tettetet nem voltod erőssége. Már egyszer elmondtam, biztos úr, hogy nem emlékszem. Rövid nadrág volt rajta, azt tudom, meg valami sportcsapat pólója, de hogy melyiké, azt meg nem mondom. Virginia jelentések szerint Néthen Bélinik házából egy Chicago Bulls feliratú pólót vitt el. És merre ment, amikor utajára látta? Amikor megláttam, a mi házunk felé jött, éppen átvágott az utcán. Melyik irányból? Mintha a permanékháza felől jött volna. Nem tudván, kik azok a permanék, vagy hogy hol laknak, ez az információ nem segített túlzottan Gregnek. Lehetségesnek tartja, hogy a Szent tempon templom jött? kérdezte. Todd egy percig fontolgatta a kérdést, az irányokat vizsgálhatva a fejében lévő térképen. Végül bólintott. Igen, ha az erdőn vágott át, akkor körülbelül abból az irányból kellett jönnie. Greg összecsapta a tenyerét. Azt hiszem, ennyi elég is annak megállapításához, hogy ténylegesen a körezett szemét látta, mondta Kreg mazsajokba. Bejárati folyosón összegyűlt többi rendőrhöz holdulva pedig így szólt. Úgy tűnik, megvan, amit kerestünk fiúk. Gyerünk, menjük végig házról házra, és kapjuk el. A rendőrségi munka mindig is ilyen. Amit az ember keres végül, ott bukkan fel, ahol már kutatták. Kreg megköszönte Brizkovék segítségét, majd felállt a konyhasztaltól, hogy a kutatásban résztvevők segítségére legyen. Már majdnem elért a bejárati ajtót, amikor eszébe jutott, hogy a legfontosabb kérdést nem tette föl. Mr. Briscoff, volt újra a család felé. Igen? Nem tudja véletlenül, hogy itt a településen van egy éppen család. Todd, összerezzent, mint a hirtelen fogfájás kezdte volna eltyötörni. Hát, biztos volt, fogalmam sincs, mondta. Még nem sok embert ismerünk a környéken, nem volt a lakunk itt. Greg csalódottsága ellenére bólintott. Gondolta, hogy ezt a kört nem hozták meg. Semmi probléma, uram, csak gondoltam, megkérdezem. Köszönöm a segítségét. Sajnálom. Mondom, én köszönöm. Újra az ajtó felé fordult. Várjon csak, kiáltott fel Tot, mielőtt Greg akár egy lépést is tett volna. Tot arca olyan ember kifejezését öltötte magára, mint aki épp felfedezett valami fontosat. Rajszta még pár följebb, nyaralnak most jutott eszembe, hogy egész héten a szomszédgyerek szettő össze az újságjaikat. Greg kérésére tot elvezett král krályszemék, vidd 4120 szám alatti otthonához. A rendőr számára a ház semmiben sem különbözött a környék többi lakóépületétől, ha csak abban nem, hogy emlékezett, ez volt az, amelynek ablakán úgy érezte be kell néznie, mert mintha valami látott, inkább csak ész lehet volna odabent, az áttetszőtől függ könnyen keresztül. A nappali fényben ugyanúgy nézett ki, mint a többi üres ház, de most éjszaka a fehér falaktól előttől sötét ablakok olyanok voltak, mint hófehér abroszon a tinta fort. Ahogy előhúzta fegyverét a tokjából, reg odaszólt, Tadnak, hogy a járta szegénynél várjon. Totnak azonban jobb ötletet ámadt fogta magát, és egyenesen hazament. Ennél a pontnál megkövetelte a szabályzat, hogy segítséget hívjon. Egy magányos rendőrnek nem csak őrültség és életveszélyes vállalkozás volt a saját szakállára kutatnia egy gyilkos után, de már maga a gondolat és áthágása volt minden általa ismert szabálynak. Ennél már csak az lenne nagyobb a ha a világ összes aruját rászabadítja egy olyan házra, ami egész egyszerűen üres volt. A rendőrök úgy képzelték, hogy inkább a halál, mint a megszégyenülés. Minden különösebb megfontolás nélkül végre úgy döntött, hogy egyedül hagyja végre a házkutatást. Saját képességét azért soha nem tartotta annyira rossznak, hogy valaha is felmerült volna benne az, hogy ne tudna egy gyerek méltó ellenföle lenni. Az meglepetten tapasztalta, milyen önbizalmat merít ebből a gondolatból. Greg ott kezdte a kutatást, ahol legutóbb abba hagyta, Csepláppájával bevilágított az utcára néző ablakon. A halvány pásztázó fényben úgy látta, hogy minden a helyén van. Csak egy első tétített nappali, amely nem sokban különbözött a sajátjuktól. Aztán az utcafronti verandán át a kert ház melletti részébe ment. Nem tudta, mit is keres pontosan, de azt látta, hogy a fűben nincsenek lábnyomak, és kitört üveget sem talált. A légkondicionáló kompresszor működött, de ennek nem kell feltétlenül jelentőséget tulajdonítania. A hátsó kert sem hazatújat. A riportban olvasta, hogy Néthen házába a hátsó bejáraton át jutott be, de ennek a háznak nem volt hátsó bejárata a földszinten. Inkább a félemelet magasságában volt, ahová egy kis teraszt lehetett volna építeni, de nem építettek. Egy, az ajtó előtt lévő fakollát amúgy is megálltott bármiféle közvetlen hozzáférést. A házba betörni a jelek szerint csak a konyhablakon át lehetett, amely viszont érintetlennek tűnt, vagy esetleg a pince valamelyik kis ablakánál. Greg arra gondolt, hogy milyen dolgos kező lehet, aki itt lakik. A saját otthonában a pinceablakokat mindig sárfoltak lepték, de itt az ablak olyan tiszta volt, hogy szinte úgy látszott, mintha nem is lenne benne üveg. Aztán hirtelen liba lett a gondolatra. Lehet egy ablak bármilyen tiszta, a zseblámba fényének vissza kéne róla. Vagy az a... Magyogta Greg. Lehasadt a földre, mint egy céllövőr, és seblámpájával bevilágított a pincébe, szolgálti fegyverének támogató segítségével a ravaszon tartva Amikor látta, hogy odaránt mozgásnak semmi jele benyomakodott az ablakon át a házba. Kiképző tisztjének szavait csengtek vissza a fülében, miszerint ilyen szituációban mindenképpen hívjon segítséget, de most ezt semmi bevette. Érezte a közelségét és eltökélte, hogy ez egyszer egyedül fogja a dolgot befejezni. Ez lenne a tökéletes nap. Felfedezi az autót, majd elfogja magát a gyereket. Csak azért imádkozott, hogy ne kelljen lőnie. Már akkor is kész kávárját járatnak az egyszerű rendőrrel, ha egy felnőttre kell jogszerűen lövést lania. Grek belesett meg gondolni, mivel járhat az, ha valaki egy gyerek rá. Úgy mozgott a házban, mint egy pók. Fegyverét mereven előre nyújtott jobb kezében tartotta míg a markolatát baljával alulról fogtass, közben az ugyancsak a bal kezében tartott mini világított mag elé. Hátam mereg volt és egyenes, térdét behajlította, és húzhat végig a pincén, és aztán föl a lépcsőn mint egy vívó, is sose kereszteszték egymást. Tökéletesen felkészült volt egy esetleges küzdelemre. Az alagsori lépcső tetején lévő ajtó csupa volt ugyan, de bezárva nem, itt csak egy pillanatnyi időveszteséget okozott kutatásában. Ha ott a kölyök, és ha elég okos, akkor minden bizonyal az ajtó másik oldalán várakozik, hogy az első mozdulatra lőjön. Ennek tudatában és az átlagos rasszfiúknál okosabb lévén, regszünet tartott, mielőtt tovább haladt volna. Kicsit körbe virágított a zseblámpájával, hogy hamis célpontot biztosítson a fiónak, aki azonban nem voltak. Aztán előtört és pukvencet vettő a konyhában termet, ahol profi módon újra felállt, majd fegyverét visszintes köré mentén mozgatva 360 fokos voltulatot tett. Tüzelésre alkalmat adó célpontot azonban a földszinten sem talált. Alaposan átkutatta az emeleti helységeket is, de csak amikor újra lement a földszintre vette észre a konyhaasztalon hagyott üzenetet, Méthem Béli aláírásával. A jó hír az volt, hogy megtalálta a házat, a rossz viszont az, hogy újra kicsúszott a kezükből a fiú. Üzenetében néthán elnézést kért a betörését, és megnyugtatta a ház lakóit, hogy kimosott helyettük. Azt is megírta, hogy bár rendkívül kellemetlenül érzi magát miatta, de kénytelen volt elvinni a kocsiukat, és hogy végre szeltehetett egy fegyverre is. Leg elővette a kis rádió adóbebőjét, és bekapcsolta a mikrofont.